В Авабі 18-му наводяться поради, як треба купувати рабів і рабинь. Філософ радить неодмінно переглядати рабів напроти сонця, або в місті добре освітленому, оглядати не тільки їхні видимі члени усе тіло, а й потайні частини тіла аж до найнасоромніших. Я про це знаю. То коли навіть Арістотель не соромився таких речей, «Чому ж маємо ми з вами соромитися? Чи не ліпше звіритися всьому Аллахові? Сказано ж, Аллах потужен над усякою річчю» «Ви знаєте Коран, як справжній хафіз», – похвалив його Ібрагім «Мені до вподоби восьма сура, яка зветься «здобич»» «Згодьтеся, що таке слово для купецького серця наймиліше» купець не повелитель, який посилає своїх воїнів на завоювання земель, людей і багатств. Але він може посилати гроші, які часто перевищують своєю силою зброю і найжорстокіше насильство. Скажімо, тут повинен бути мій уртак, мага, якому я замовив привезти мені партію полонянок із славянських земель. Я навіть поставив умову. Товар повинен бути добірний і сказати б, Нещоденний, особливий Ви що, заплатили цьому сінамазі? Навіть зупинився від здивування і прогім Я дав йому завдаток Інакше кажучи, послав свої гроші за море поздобич Це суперечить праву шаріату Іслам дозволяє воювати з невірними Захоплювати здобич, мати рабів Але купці наші суворо обмежені законами шаріату коли хочете, мусульманські купці завдяки шаріату найпорядніші в сучасному світі. Щоб річ могла бути проданою, нею треба заволодіти. Тільки тоді вона стає мутикавім, себто надається до продажу на ринку. Дозволеність може бути законною і звичайною. Наприклад, оцет, вживання якого дозволено, є мутикавім, але вино – вживання якого заборонене пророком, не може бути мутикавим для мусульманина, а тільки для християнина. А щоб продавати навіть дозволені речі, треба неодмінно ними заволодіти, тобто стати їхнім власником. Можна й тоді, коли ти заволодієш речами, які нікому не належать – дикими травами, рослинами, звірами, рибою, птаством, коштовним камінням. Продаж таких речей ще до того, як заволодієш ними, згідно з шаріатом, не вважається дійсним. Але ж багаті люди можуть замовляти рибу рибалкам або дичину мисливцям, нагадав Гріті. Такий звичай існує, але він суперечить правилам. Ні рибалка, ні мисливець не можуть дати запевнень, що вони впіймають саме те, що вам хочеться, бо це від них не залежить. «Говити рибу або дичину – заняття справді непевне», – підтримуючи Ібрагіма під руку, нахилився до нього гріті. «Але ж з людьми річ набагато простіша. Я плачу сіна мазі. Сіна мага знаходить свого знайомого кримського бея, платить йому і просить привезти з королівської або з московської землі таких і таких рабів або рабинь. Ось і все». Тут міг би вдовольнитися навіть ваш суворий шаріат. «Селям!» – гукнув він зненацька старому туркові, який сидів на килимі, знесилено хилячи голову під важким тюрбаном. Випадковий спостерігач серед цього неправедного торгу, як і Гріті з Ібрагімом. Але так могло видатися тільки оку недосвідченому. Бо старий, мов би покунюючи, насправді пильно приглядався до всього, що відбувалося довкола. Його вухо ловило кожне слово, його перекриті важкими зів'ядами повіками очі вихоплювали з людського веровиння все потрібне їхньому господареві. Гріті він помітив уже давно, і тільки вдавні, ніби купцеве привітання вирвали його з дрімоти. Луїджі, здається, й не зауважив хитрощів старого. Від Ібрагіма ж те не приховалося, бо мав око вигострене, надто на людську підступність. «Сіна мага?» – спитав він неголосно у Луїджі. «Хай твоїм втечищем буде рай», – не даючи гріті часу на відповідь,